Öt. Az egész napot wimbledon töltötte, és barátnőjének Serena Williamsnek szurkolt, szúrkolt, Serena páhojából. A döntő szett után üzent, miközben rohant vissza a szállodájába, azután újra üzent, miközben átöltözött, majd akkor is, amikor a Soho house sietett. Ezúttal már ott vártam, mosolyogva, büszke voltam magamra. Belépett egy csinos, kék, fehér csíkos nyári ruhában. Ragyogott. Felálltam, és azt mondtam. Ajándékot hoztam. Egy rózsaszín doboz volt. Előre tartottam. Megrázta. Mi ez? Ne, ne, ne Ne Nevettünk. Kinyitotta a dobozt. Maffinok voltak benne. Piros, fehér és kék sütemények, hogy pontos legyek. A függetlenség napja tiszteletére. Mondtam valamit arról, hogy a britek egészen másképpen értelmezik a függetlenség napját, mint a jenkik, de hát, na jó. Azt mondta, hogy fantasztikusan néznek ki. Megjelent az első randevunkról ismerős pincérnő, Misa. Úgy tűnt, őszintén örül, hogy ismét lát minket, és megtudhatta, hogy létrejött a második randi. Képpen volt, tudta, Megértette, hogy minek a szemtanúja, és így örökre része lesz a személyes mitológiánknak. Miután hozott nekünk egy köritalt, elment, és sokáig nem tért vissza. Amikor visszajött, épp csókolóztunk. Nem ez volt az első csókunk. Megan az Ingem gallérjánál fogva húzott közelebb, és szorosan magához szorított. Amikor megpillantotta a misát, azonnal elengedett, és mindannyian nevettünk. Elnézést kérünk. Semmi gond. Még egy kört? Ismét folyt, majd pattogott a beszélgetés. Hamburgerek jöttek és mentek, meg sem ettük őket. A nyitány, a prelúdium, a dobok, az első felvonás és a fináli érzése is elhatalmasodott rajtam. Életem egy szakasza, az első fele a végéhez közeledett. Ahogy az este is a végéhez közeledett, nagyon őszinte beszélgetést folytattunk. Nem lehetett megkerülni a dolgot. Egyik kezét az arcához emelve azt kérdezte. Mit csinálunk ezek után? Belehúzunk rendesen. Mit értesz ezen? Én Kanadában élek, és holnap visszamegyek. Találkozunk. Egy hosszabb látogatás erejéig. Idén-nyáron. Én már megterveztem a nyaram. Én is az enyémet. Biztosan találunk nyáron egy kis időt. Megrázta a fejét. Az egész nyarat az Eat, Pray, Love programnak akarja szentelni. Az mi? Egy könyv. Aha, bocsánat. Nem igazán vagyok oda a könyvekért. Megijedtem. Annyira az ellentétem volt. Olvasott, művelt. Nem fontos, mondta nevetve. A lényeg az, hogy három barátnőjével Spanyolországba utazik, aztán két barátnőjével Olaszországba, és aztán belepillantott a naptárjába, én meg az enyémbe. Felnézett és elmosolyodott. Mi az? Mond! Valójában van itt egy kis szabad hely. régiben magyarázta, egy kollégája a forgatásról azt tanácsolta neki, ne zsúfolja tele az evés, imádkozás és szeretet jegyében eltöltendő nyarát. Hagyjon szabadon egy hetet, javasolta az illető, engedjen teret a varázslatnak. Ezért nemet mondott több mindenre, kiválasztott egy hetet, lemondva egy mesésnek ígérkező biciklitúrát is, ami a dél-francia országi a mezőkön keresztül halad. Rápillantottam a naptáramra, és azt mondtam. Nekem is van egy szabad hetem. Mi van, ha nem ugyanarra a hétre esik? Mi van, ha? Lehetséges ez? Az készőrület lenne, nem? Ugyanaz a hét volt. Azt javasoltam, hogy töltsük el bocvanában, és előálltam a legjobb bocvanai ajánlatommal, az emberiség bölcsője, a föld legritkább allakott országa, igazi édenkert, ahol a Föld terület 40%-át meghagyták a természetnek. Ráadásul ott él a legtöbb elefánt a földön. Mindenek előtt ez volt az a hely, ahol magamra találtam, ahol mindig újra megtaláltam önmagam, ahol mindig közel éreztem magam a varázslathoz. Ha érdekli őt a varázslat, akkor velem kell jönnie, velem kell megtapasztalnia. Táborozás a csillagok alatt, a semmi közepén, ami valójában bárhol lehetne. Elkerekedett szemmel nézett rám. Tisztában vagyok vele, hogy ez őrültségnek hangzik, mondtam, de maga ez az egész is kész őrület.